Мемуари ГЕЙШІ Артур Голден Розділ 30 Тієї ночі я написала мамі листа. Або він подіяв на маму, або мама сама була готова знову відкрити окейю, не знаю. Але через тиждень я почула старечий голос і, відчинивши двері, побачила Анті. Її щоки запали в тих місцях, де вона не мала зубів, а сіра шкіра нагадала сашимі, залишені в тарілці на ніч. Але вона, як і раніше, мала достатньо сили, тому що в одній руці тримала мішок вугілля, а в іншій продукти, принесені Арашено в подяку за його доброту до мене. Наступного дня я зі сльозами на очах попрощалася з сім'єю Арашено і повернулася в Джіон, де ми з мамою та Анті почали наводити лад. Коли я пройшла по Океї, то подумала, що будинок покарав нас за руки зневаги. Нам довелося провести чотири чи п'ять днів, у вирішенні найскладніших завдань. Витирання пилюка, яка товстим шаром лежала на меблях, виловлювання гризунів з колодязя, упорядкування кімнати мами, де птахи порвали циновки татамі і використовували солому для будівництва гнізд у ніші. На мій подив, мама працювала так само старанно, як і ми, частково тому, що ми могли собі дозволити лише кухарку і одну служницю. Ще у нас з'явилася дев'ятирічна Ецуко Дочка людини, на чиїй фермі жили мама та анті. Вона нагадала мені, як я дев'ятирічною дівчинкою вперше приїхала в Кіото. Здавалося, вона ставиться до мене з таким страхом, з яким я колись ставилася до Хацумому, хоча я намагалася завжди посміхатися їй при зустрічі. Вона була високою і тонкою, як швабра, з довгим волоссям, яке розвівалося під час ходьби, з обличчям вузьким, як рисове зернятко, яке якось теж кинуть у каструлю з водою, і воно розбухне, побіліє і стане придатним до вживання. Коли Окея знову ожила, я вирішила пройти Джіоном і почала з того, що зателефонувала мамесі, яка жила тепер в однокімнатній квартирі над аптекою біля святилища Джона. В неї вже не було дана, щоб оплачувати щось більш розкішне. Вона вразилася, побачивши мене, як вона сказала, через мої дуже загострені вилиці. А я ще більше вразилася, побачивши її. Прекрасний овал обличчя зберігся, але шия обвисла. Дуже дивно виглядав її зморщений рот. В неї випало кілька зубів, через що вона була схожа на стару. Ми довго розмовляли, після чого я запитала, чи відбудуться танці стародавньої столиці наступної весни. Подання не було вже кілька років. «Чому ні?» – сказала вона. «Їх можна було б назвати «Танці в струмку». Якщо ви хоч раз відвідували курорти з гарячими джерелами і бачили дівчат, які там розважають відпочиваючих і маскуються під гейш, ви зрозуміли б жарт мамехи. Жінка, яка представляє танці у струмку, насправді займається стриптизом. Вона все глибше і глибше заходить у воду, поступово піднімаючи поділки, воно все вище і вище, поки чоловіки не бачать те, що вони прагнули побачити». За такої величезної кількості американських солдатів у Джіоні, продовжувала вона, лише танцями вистава не обмежиться. Театр Кабуреньо вже перетворився на кабаре. Раніше я ніколи не чула цього слова, але невдовзі дізналася, що воно означає. Навіть живучи з сім'єю Арашено, мені доводилося чути історії про американських солдатів та їхні галасливі вечірки. Я зазнала потрясіння, коли увійшовши одного вечора в хол чайного будинку, Замість ряду чоловічих черевиків біля першої сходинки, виявила армійські черевики, кожен розміром більше, ніж мамина собачка Таку. У першій кімнаті я побачила американця в спідній білизні, який сховався під полицею в ніші, і двох гейш, які намагалися дістати його звідти. Я побачила темне волосся на його руках і грудях і відчула, що нічого грубішого мені не доводилося бачити. Він явно програв свій одяг під час гри в п'яницю і намагався сховатись. Але незабаром жінки витягнули його за руки та повернули до кімнати. Через тиждень після мого повернення я була готова вийти у світ як гейша. Я провела день бігаючи від перукаря до провісника та відмочуючи руки, намагаючись видалити всі плями. Мені вже було близько тридцяти і я не мала постійно робити білий макіяж. Я провела півгодини за макіяжем, намагаючись використати різні тіні, які застосовуються в європейському макіяжі. Коли пан Беку прийшов одягати мене, молода Ецуко дивилася на мене так, як я колись дивилася на Хацумому. Побачивши її вражене обличчя, я зрозуміла, що справді виглядаю як гейша. Коли нарешті я вийшла того вечора на вулицю, увесь Джіон покривав найкрасивіший сніг, ніби найтонше покривало що забиралося найлегшим подихом вітерця. На плечі я накинула розкішну шаль, а в руках тримала лаковану парасольку. Думаю, тепер мені важко було впізнати селянку, якою я повернулася в Джіон. Лише близько половини гейш, які зустрічалися на моєму шляху, були мені знайомі. Легко було впізнати тих, хто жив у Джіоні до війни, по тому, як вони елегантно кланялися, проходячи повз, навіть якщо не впізнавали мене. Інші обмежувалися кивком голови. Постійно зустрічаючи на вулицях солдатів, я думала про те, що чекає на мене вічі ріки. Дійсно, біля входу стояла низка чорних начищених офіцерських черевиків. Але як це не дивно, чайний будинок здавався спокійнішим, ніж у ті дні, коли я була гейшою початківицею. Нобу ще не з'явився, принаймні, я не бачила жодних прикмет, щоб свідчили про його присутність. Мене провели до однієї з великих кімнат і сказали, що він незабаром підійде. Зазвичай я чекала в кімнаті прислуги, де могла погріти руки і випити чашку чаю. Ніяка гейша не хоче, щоб її застали за байдикуванням. Але не збираючись у прямому сенсі чекати на Нобу, я вважала за щастя провести кілька хвилин наодинці з собою. Я скучила за красою за минулі п'ять років, а ця кімната не могла не вражати своєю красою. Я чекала побачити одного Нобу, але коли я нарешті почула його голос у коридорі, зрозуміла, що він привів із собою ще й міністра Сато. Мене не хвилювало, що Нобу застане мене чекаючою на нього, але мені здалося жахливим здатися непопулярною в очах міністра. Тому я швидко прослизнула через інші двері до суміжньої кімнати. Це дало мені шанс почути, як Нобу намагається здаватися люб'язним. «Погодьтеся, дуже гарна кімната», – сказав він, і у відповідь почулося тихе рохкання. «Я замовив її спеціально для вас. Ця картина в стилі дзен просто чудова, правда ж?» Потім після довгої паузи Нобу додав. «Дивовижний вечір. А ви не куштували особливий сорт саке, який подають лише вечоріки?» Розмова тривала так само. Нобу явно почував себе так само комфортно, як слон, який намагається пурхати, як метелик. Коли я нарешті відчинила двері до їхньої кімнати, з полегшенням зітхнув. Я спромоглася вперше розглянути міністра тільки після того, як представилася і сіла за стіл. До цього мені не доводилося зустрічати нікого, хто б на силу повертав голову. Він спирався під боріддям об грудну клітку так, ніби не міг утримувати голову. Злегка кивнувши головою в мій бік і представившись, він дуже довго не видавав жодних звуків, окрім хрюкання. Хрюканням він відповідав практично на все. Я намагалася увесь час про щось розповідати, поки не з'явилася служниця з тацею Саке. Я налила міністру Саке і вразилася, що він вилив його в себе так, ніби в раковину, на якийсь час закривши рота, а коли відкрив – Саке зникло, хоча жодних ковтальних рухів я не помітила. Я розповідала міністру історії, жартувала і ставила різні питання близько півгодини. Сподіваючись розкрити його, він у відповідь вимовляв трохи більше одного слова. Я запропонувала йому пограти у п'яницю, навіть спитала, чи не хоче він поспівати, і на це почула з його вуст перше запитання. Він спитав, чи я танцюю. Звісно, може міністр хоче, щоб я виконала короткий танець? Ні, відповів він. Я помітила, що він не любить дивитися людям у вічі, але дуже любить вивчати свою їжу. Служниця принесла обід для двох чоловіків. Перш ніж закинути щонебудь у рот, міністр довго тримав шматочки дерев'яними паличками і вивчав їх, повертаючи й розглядаючи з усіх боків. І якщо не впізнавав їжу, то питав мене, що це? Це шматочок вугра, відвареного в соєвому соусі та цукрі, говорила я, якщо він тримав щось помаранчеве. Насправді я гадки не мала, чи це вугор, чи шматочок китової печінки, чи щось іще, але мені здається, це й не хвилювало. Пізніше, коли він тримав шматочок маринованої яловичини і запитав мене, що це, я вирішила познущатися з нього. «Це смужка маринованої шкіри», – сказала я. «Ця страва винятково цього чайного будинку. Вона виготовляється із слонової шкіри». «Слонової шкіри?» Та гаразд, міністре, я жартую. Це шматочок Яловичини. Чому ви так уважно розглядаєте їжу? Боїтеся, що вам підсунуть собачатину чи щось таке? Я їв песика, сказав він мені. Це дуже цікаво, але сьогодні ввечері не готували собачатину, тож можете не хвилюватися. Незабаром ми почали грати у п'яницю. Нобу ненавидів цю гру, але я подала йому знаки він не заперечував. Очі міністра швидко заскліли. Можливо, він програвав частіше, ніж ми. Несподівано він підвівся і пішов у куток кімнати. Міністре, сказав йому Нобу, куди ви збиралися йти? Міністр хрюкнув, але це була навіть хороша відповідь, як на людину, яка перебувала в його стані. Стало зрозуміло, що його нудить. Ми знову Нобу кинулися йому допомагати, але він уже затис рота рукою. Не залишалося нічого іншого, як відкрити скляні двері в сад, щоб його вирвало на сніг. Вас може шокувати подібна ситуація, але можу запевнити вас, що міністр був не перший, хто так робив. Ми гейші часто супроводжуємо чоловіків у туалет, а коли вони до нього не доходять, нам доводиться відчиняти двері чи вікно до саду. Якщо ми говоримо служниці, що чоловік побував у саду, вона чудово знає, що це означає, і одразу йде туди прибирати. Ми знову притримували міністра за руки, але, незважаючи на наші зусилля, він упав у сніг, нагадуючи громісткий шматок м'яса. Нам важко вдалося перевернути його на спину. Розгублено дивилися одне на одного, а міністр нерухомо лежав на снігу, як гілка, яка упала з дерева. «Так, Нобусан», – сказала я, – «я не сподівалася на такі пригоди із вашим гостем. Думаю, ми добили його, але, чесно кажучи, він заслуговує на це». «Жахлива, надокучлива людина!» «То так ви ставитеся до шанованих гостей. Вам слід вивезти його на вулицю і прогулятися з ним, щоб привести його до тями. На холоді йому стане краще. Він лежить у снігу. Хіба цього замало?» «Нобусан!» – сказала я. Нобу зітхнув і пішов у сад, щоб постаратися привести міністра до тями. Поки він цим займався, я знайшла служницю, яка могла б допомогти йому, тому що важко було уявити Нобу, який заносить міністра в чайний будинок за допомогою однієї руки. Коли я повернулася до кімнати, нобу з міністром уже сиділи за столом. Можете уявити, як виглядав міністр і який від нього виходив запах. Я почала стягувати з нього мокрі шкарпетки, при цьому намагаючись якнайдалі відсторонитися. Як тільки я закінчила, міністр гепнувся на ценовки і на якийсь час поринув у несвідомий стан. Як ви вважаєте, він чує, про що ми говоримо? Думаю, він навіть у свідомості не чує нас, сказав нобу. Чи зустрічала ти у житті більшого ідіота? Нобусан, будь ласка, тихіше, прошепотіла я. Думаєте, йому сподобався сьогоднішній вечір? Я маю на увазі, чи вийшов вечір таким, як ви хотіли. Цілком не важливо, що я хотів. Сподіваюся, наступного тижня ми не зробимо такої помилки. Якщо міністрові сподобався вечір, то й мені він сподобався. Нобусан, будь ласка. «Вам же не сподобалося. Ви виглядали таким нещасним, яким я вас ніколи не бачила. Судячи з його стану, думаю, у міністра сьогодні не найкраща ніч у житті. Ти нічого не можеш твердити за нього. Впевнена, йому більше сподобається, якщо ми зможемо створити більш святкову атмосферу. Чи не так? Запроси ще кілька гейш наступного разу, якщо сподіваєшся допомогти цій справі», – сказав Нобу. Ми зустрінемося на наступних вихідних. Запроси свою старшу сестру. Мамеха, звісно, розумна, але міністра так тяжко розважати. Потрібна гейша, яка не замовкає. І я думаю, нам потрібний ще один гість, не лише інша гейша. Я не бачу в цьому сенсу. Якщо міністр тільки й робить, що їсть, а вас він все більше і дратує, нам навряд чи вдасться влаштувати радісне свято, сказала я. Мені здається, Нобусан, наступного разу ви маєте привести з собою голову. Як ви можете здогадатися, я весь вечір потихеньку підводила Нобу до цієї думки. Повернувшись у Джіон, найбільше я хотіла провести час із головою. Погодьтеся, я хотіла не так багато. Сидіти з ним в одній кімнаті, підтримувати розмову та відчувати запах його шкіри. Я розуміла, що моє життя все сильніше зв'язувалося з Нобу. І мені вистачало розуму зрозуміти, що мені не під силу змінити напрямок своєї долі. Але я не могла втратити останніх слідів надії. «Я думав, щоб привести голову», – відповів Нобу. «Міністрові він дуже подобається, але я тобі вже казався, Юрі, він дуже зайнята людина». Міністр почав повертатися на циновках, немов хтось розштовхав його, а потім потихеньку підвівся і сів за стіл. Нобу з огидою подивився на його одяг і послав мене за служницею з мокрим рушником. Після того, як служниця почистила піджак міністра і залишила нас самих, Нобу сказав, «Так, міністре, ми провели разом чудовий вечір. Наступного разу буде ще веселіше, бо вас вирве не тільки на мене, а й на голову, а може й на іншу гейшу». Мене дуже порадувала згадка про голову, але я не подала вигляду. Мені подобається ця гейша, сказав міністр, і я не хочу жодної іншої. Її звуть Саюрі. Краще називайте її наступного разу на ім'я. А тепер вставайте, міністре, нині ми проведемо вас додому. Я провела їх до виходу, допомогла одягнутися та взутися. Нобу взяв міністра під руку, і вони вийшли на двір. Пізніше того ж вечора я зустрілася з мамехою на вечірці з величезною кількістю американських офіцерів. Коли я з'явилася, зовсім п'яний перекладач уже не міг виконувати свої професійні обов'язки. Усі офіцери впізнали мамеху і почали подавати їй руками знаки, щоб вона станцювала. Я думала, ми зможемо спокійно сидіти і спостерігати за її танцем. Але коли вона почала танцювати, кілька офіцерів піднялися на сцену і почали крутитись навколо неї. Це видовище розвеселило мене, я засміялася. Давно я не отримувала такої насолоди. Закінчилося все грою, під час якої ми з мамехою грали на семісені, а офіцери танцювали навколо столу. Коли ми переставали грати, вони займали свої місця за столом. Той, хто сідав за стіл останнім, випивав штрафний келих саке. У самий розпал вечірки я сказала мамесі, що ми веселимося з людьми, із якими не можемо перекинутися навіть словом тому що розмовляємо різними мовами. У той же час, на попередній вечірці з Нобу і ще одним японцем, ми жахливо провели час. Мамеха запитала мене про вечірку. Трьох людей явно недостатньо, сказала вона після того, як я розповіла їй суть того, що сталося. Особливо, якщо один із них Нобу в огидному настрої. Я запропонувала йому наступного разу запросити голову. І нам також потрібна інша гейша, як ти гадаєш. «Якась галаслива і смішна». «Так, – сказала мамеха, – напевно, я б погодилася». Мене вразили її слова, ніхто б не назвав мамеху галасливою та смішною. Я хотіла повторити їй свої слова, але вона усвідомила комічність ситуації і сказала. «Так, я б погодилася, але якщо ти хочеш покликати когось галасливого і смішного, тобі краще звернутися до своєї старої подруги Гарбузика». Після повернення в Джіон я скрізь натикалася на сліди гарбузика. Спочатку кожен раз входячи в Окею, я згадувала, як вона стояла біля входу в день закриття Джіона. Вона низько вклонилася мені на прощання, як донці Океї. Коли ми прибирали в Океї, я не переставала думати про неї і уявила її сидячою у внутрішньому дворі і граючою на самі сені. Порожній простір виглядав дуже тужливо. Невже минуло так багато часу відтоді, коли ми товаришували дівчатками? Думаю, я б не згадувала про наші стосунки з таким сумом, якби хацумомо не зіпсувала нашу дружбу. Моє удочеріння стало для неї останньою краплею, тому я відчувала себе в боргу перед гарбузиком. Вона робила мені лише добро, я повинна знайти якийсь спосіб віддячити їй. Як це не дивно, я не подумала про гарбузика, доки мамеха не запропонувала її кандидатуру. Я не сумнівалася, що наша зустріч буде не дуже приємною, але заспокоювала себе тим, що гарбузика потішить можливість опинитися серед людей вищого кола, особливо після солдатських вечірок. Щоправда, я мала іншу мету – відновити нашу дружбу. Я практично нічого не знала про гарбузика, крім того, що вона повернулася в Джіон, тому я пішла поговорити з Анті, яка кілька років тому отримала від неї лист. З'ясувалося, у листі гарбузик дуже просилася в Окею, коли та відкриється, кажучи, що інакше їй буде складно знайти собі місце. Анті не заперечувала, але мама відмовила, вважаючи гарбузика поганим об'єктом для інвестування. «Вона живе в дуже бідній Океї в районі Ханамі», – сказала мені Анті. «Але не жалій її і не запрошуй до Океї. Мама не захоче її бачити. Думаю, немає сенсу навіть розмовляти з нею про це». Маю зізнатися, я ніколи не уявляла, що може статися між мною та Гарбузиком. А між вами нічого й не сталося. Гарбузик програла, а ти виграла. У будь-якому разі, зараз вона непогано живе. Американцям вона дуже до подоби. Вона груба, ти пам'ятаєш. І цим дуже схожа на них. Того ж вечора я пішла в район Ханамічо і знайшла Окею, про яку мені казала Анті. Пам'ятаєте подругу Хацумо Корін? окея якої згоріла в найважчі роки війни. Так от, ця пожежа пошкодила і окею, в якій зараз жила гарбузик. Сильно обгоріли стіни із зовнішнього боку, а частина даху згоріла повністю, і її поспіхом залатали дошками. Молода служниця провела мене у приймальню, просякнуту запахом сирого попелу, і повернулася через якийсь час із чашкою слабо завареного чаю. Пройшло досить багато часу, перш ніж двері відчинилися, і увійшла гарбузик. У напівтемрявій кімнати я практично не бачила її обличчя. Але зустріч із нею сколихнула в мені такі ніжні почуття, що я підійшла до неї і міцно обійняла. Вона ж відійшла на два кроки і вклонилася мені так офіційно, наче я була мамою. Мене дуже вразило це. «Гарбузику, це я, я одна!» – вигукнула я. Вона навіть не глянула на мене, а опустила очі на циновку, наче служниця, яка чекала наказів. Засмучена, я повернулася на своє місце за столом. За нашої останньої зустрічі під час війни, обличчя гарбузика залишалося таким самим повним і круглим, як у дитини. Але з незвичним відтінком смутку. З того часу вона дуже змінилася. Гарбузик понад два роки займалася проституцією в осадці, Її рот трохи зменшився, може, через те, що вона тримала його закритим. І хоча обличчя залишилося, як і раніше, широким, щоки запали, через що вона стала набагато елегантнішою. Я не порівнюватиму гарбузика з хацумому, але в її обличчі після перенесених поневірянь з'явилося набагато більше жіночності. «Знаю, ці руки виявилися непростими для тебе, гарбузику», – сказала я, – «але ти чудово виглядаєш». Гарбузик не відповіла, але ще трохи нахилила голову, показуючи, що чує мене. Я привітала її з популярністю і спробувала розпитати її про життя після війни. Але вона залишалася такою байдужою, що я почала шкодувати про свій візит. Нарешті після тяжкого мовчання вона заговорила. «Ти прийшла сюди поговорити, Саюрі, але я нічого цікавого не можу розповісти тобі. Справа в тому, – почала я – Щонедавно я бачила Нобу тощикацу, і він регулярно привозить до Джіона одного важливого гостя. Я хотіла дізнатися, чи не будеш ти така люб'язна, допомогти нам розважати його. Ти, напевно, передумала робити мені цю пропозицію, побачивши мене. Чому ж? Думаю, Нобу і голові, тобто і, вам, і Кену, Буде приємно спілкуватися з тобою, все дуже просто. Якийсь час гарбузик сиділа, дивлячись у підлогу. «Я перестала вірити, що в житті так само, просто як здається», – сказала вона нарешті. «Я знаю, ти вважаєш мене дурепою, гарбузику, але, я думаю, є якась інша причина, яку ти мені не називаєш». Гарбузик трохи вклонилася, наче вибачаючись за свої слова. «Я маю іншу причину», – сказала я. «Чесно кажучи, я сподівалася, що після всіх цих тяжких років ми маємо стати подругами». Ми стільки пережили разом насамперед Хацумому. Мені здається природним, що ми повинні знову бачитися. Гарбузик нічого не відповіла. Голова Іва Мура та Нобу запросили міністра наступної суботи до чайного будинку і чиріки, сказала я. Якщо ти складеш нам компанію, я буду дуже рада. І поклала на стіл принесений їй у подарунок пакет чаю. Піднялася за столу і спробувала перед відходом сказати щось приємне. Але вона виглядала такою спантиличиною, що я вирішила піти».